Desobedientzia zibila. Henry David Thoreau. Bat nator, bihotz bihotzez, onako leloarekin. Gobernurik oberena, gutxien gobernatzen duena da. Eta nire pozerako litzateke hori, ahalik eta azkarren eta sistematikoen gauzaturik ikustea. Gauzatzen bada, beste honen baliokidea bihurtzen da azken batean. Hau ere nire iritziarekin bat. Gobernurik oberena, bat ere gobernatzen ez duena da. Eta gizonak horretarako presdirenean, hori izango duten gobernutzat. Kasurik goberenean gobernua aurrera bide bat besterik ez da. Baina gobernu geienak normalean eta gobernu guztiak batzuetan atzera bidei izan ohi dira. Armada iraunkor baten kontrako arrazoiak asko funtzesko eta konbentzigarriak izanik berdin erabil daitezke azken batean gobernu egonkor baten kontra ere. Armada iraunkorra Gobierno irunkorraren beso bat besterik ez da. Herriak bere borondatea gauzatzeko aukeratu duen baliabidea besterik ez bada ere, gobernua desbidera eta oker dezakete herriaren naia bete baino lehen. Honen lekuko dugu gaur Mexikoren aurkako guda. Gobernu iraunkorra bere tresna gisa erabiltzen ari diren gizabanako gutxi batzuen lana izan ere hasieran herriak ezuen alako neurririk onartuko Zer da ba Ameriketako gobernu hau tradizio bat besterik ez bada tradizio berri xamarra izan ere bere burua osorik etorkizunera transmititu nahian nahiandabilena baina une oro osotasun eta zintzotasun pixka bat galtzen ari dena Gizon bizidun bakar baten adinako indarrik eta sasoirik ez du. Gizon bakar batek bereiaren arabera makurraraz baitezake. Herrriarentzat ere, egurrezko fusil lantzeko bat da gobernua. Hala ere, ark ez du horregatik ura gutxiago behar. jendeak tramankulu ahdi bat behar du eduki, eta haren arrabotsa entzun buruan duen gobernu ideia hori asetzeko. Honen bidez erakusten digute gobernuek zein erresa den gizonak menpean hartzea, edota beraiek gizonen menpean jartzea, batzuen mesederako. Zoragarria da, honar dezagun, baina gobernu honek ez du bere kabuz, inungo ekimenik lagundu. Ez bada bidetik azkar kendu denean. Gobernu honek ez du aberria aske gordetzen. Gobernu honek ez du Mendebaldea kolonizatzen. Gobernu honek ez du hezkuntzarik ematen. Ameriketako jendearen prestutasunari esker lortu da egindako guztia. Eta gehiago ere izango zuen egiterik, gobernua hainbatetan traban jarriaz balitzaio izan ere gizonak elkarrekin bakean gogo honez uzten saiatzeko tresna da gobernua eta esan bezala mesederik derik egiten du gobernupoekoak bake santuan uzten dituenean Gomazkoak ez balira merkataritzak eta negozioek ezingo lituzketek gain ditu legegileek etengabe bidean jartzen hoi dizkieten trabak Eta gizon horiek, dituzten asmoengatik gatik euren ekintzen ondorien juzgatuz gero? Trenbidetan, trabak jartzen dituzten gaiztaginekin parekatzea eta zigortzea mereziko zuketen. Baina zuurki eta erritarlegez mintzatzeko tan, euren buruak gobernu gabeko gizontzat jotzen dituzten oie ez bezala? Zera eskatzen dudnik? Ez bere alak gobernueza, baizik eta bere halaxe gobernu hobea. Utzi gizakume bakoitzari zernolako gobernua errespetatuko lukeen dirazten, eta horra ura lortzeko lehenengo urratsa. Azken batean boterea herriaren eskuetara heltzen den orduan uzten bazaio gihiengo bati agintzera heltzen eta luzaroan agintzen jarraitzen, Horren arrazoi praktikoa ez da gehiengo hori zuzenago ibiltzea litekena dela, edota gutxiengoaren oniritzia duela, baizik eta fisikoki indartsuena dela. Kaso guztietan gehiengoaren arabera agintzen duen gobernuak ezin du justizia oinarri izan. Shikiera ere, gizonek justiziatzat duten horren arabera Ez alda posible gobernu bat nun gehiengoek ez duten virtualki erabakitzen zer den zuzena eta zer hokerra, baizik eta kontzientziak? Nun gehiengoek soilik kontzientziari eragiten ez dioten aferetan erabakiko duten? Utzi beharraldu herritarrak une batez eta neurririk txikienean bada ere bere kontzientzia legegilaren eskuetan? Zertarako du orduan gizon bakoitzak kontzientzia bana? Lenbizik gizonak eta ondoren menekoak izan beharko ginatekela uste dut. Ez genuke legearekiko errespetua landu behar, zuzentasunarekikoa baizik. Soilik bete behar bat ardezaken nire gain zilegitasunez. Beti, Neuk zuzentzat dudana egitea. Ongi esan oida talde batek ez duela kontzientziarik. Baina kontzientzia duten gizonen elkartea, elkarte kontzientziatxua da. Legeak ez ditu sekula gizonak apurtxo bat ere zuzenagoak egin. Eta, arenganako errespetua dela eta, zintzoak ere, zuzenga bekeriaren agente bihurtzen zaizkigu egunero. Legiarekiko errespetu desegokiaren ondorio natural eta arruntaren adibidezat, ikus dezakezu soldadu lerro bat. Koronela, kapitainak, kaboa, kintoak, bolbora mutil eta dena. Mendian gora eta aranetan barrena. Lerro, lerro, gerretara martxan, gogoz kontra eta haiene, senaren... Eta kontzientziaren kontra. Horrek benetan martxa oso aldapatxu egiten dielarik eta bihotza estutzen. Lantegi deitora garrian dabiltzala badakite, zalantza izpiri gabe. Baketxoak dira denak berez. Orain berriz, zer dira, gizonak akaso? Ala bolborategi eta gotorleku mugikorrak. Agintean diren gizon lotsagabe batzuen zerbitzuan. Bizita ezazue itsas armadaren basea eta marine bat beatu. Ameriketako gobernu batek sor dezaken gizon mota, alegia, bere sorginkeriaren bitartez sortu ere. Gizatasunaren hitzal eta arrasto bat bizirik eta zutik eta dagoeneko esan genezake armen azpian lurperaturik, ileta doinuz lagundurik. Danborrotxik etzen entzun, ez da hileta doinurik ere, haren hilotza arresira eraman genuenean. Agur Agurtirorik etzuen egin soldadu batek ere, gure eroia lurperatu genuen hilobiaren gainean. Honela zerbitzatzen du jende multzoak estatua. Ez batez ere gizon legez, baizik eta makina gisa. Gorputzekin. Horiek dira armada egonkorra eta miliziak, kartzelariak, poliziak eta serifaren laguntzaileak. Kasu gehienetan ez dago senaren edota tazentzu moralaren ariketa librerik. Eguerraren, lurraren eta harrien pare jartzen dituzte euren buruak. Eta beharbada badago egurrezko gizonak fabrikatzerik. El burua hiek bezainongi beteko luketenak. Simaur pilo batek edota txorimalo batek baino errespetua handiagorik ez dute alakoek merezi. Saldien eta zakurren balio mota bera dute. Eta ala ere, alako akartzen ohi dira erritar prestutzat. Beste batzuek Legirek, politikariek, abokatuek, ministroek eta oroar, kargudun geienek, estatua zerbitzatzen dute batez ere buruekin. Eta ausnarketa moralik gutxitan egiten dutenez, berdin ibil daitezke deabroaren morrontzan nahigabe betiere, zein jainkoarean. Bakanbatzuek, eroiek, aberzaek, martiiek, Erreformatzaileek zentzunean eta gizonek kontzientziekin ere zerbitzatzen dute estatua eta ala gehienetan kontra egin behar izaten diote eta normalean estatuak etxaitsat hartzen ditu gizon zurrak soilik gizon den einean egin dezake mesede bere burua kondenatu gabe buztina izatera zuloa estaltzeko haizea sarrez dadin. Lan hori gutxienez, bere errautxari utziko dio. Goregi jaio nintzen ni, besteren jabetza eta esaneko izateko. Munduko edozein estaturen morroi eta tresna bihurtzeko. Bere burua osorik urkoei ematen diena, Ez gauza eta berekoitzat jotzen dute. Bere burua erdizka ematen diena berriz, ongilea eta filantropoa dela diote. Nola jokatu behar du gaur gizon batek Ameriketako gobernu honekiko? Erantzuten dut, ezin duela arekin elkar hartuta ibili zorigaitzik gabe. Ezin dut nire gobernutza hartu, tartu, ere, esklabuen gobernua ere baden erakunde politiko hori. Gizon guztiek onartzen dute irautzarako eskubidea. Hau da, gobernuari arbuio eta kontra egiteko eskubidea. Haren tiranokeria edo ustelkeria haundiak eta jasanezinak direnean. Gaur ez dela hori kasua, diote ia denek. Baina bai, hori bai zela kasua, uste dute, irurogoita mabosteko irautzan. Baten batek esango balit gobernu gura txarra zela, atzerritik porturaturiko zenbait salgairi zergak ezartzen zizkielako? Ez nioke kasurik egingo. Ziurrenik, gai hoiek gabe ere, molda ninteke. Makina guztiek dute frizioa. Hala ere, sorturiko gaitzak itatzeko adina mesede egiten dute ziurrenera. Frexizio hori dela eta protesta egitea, okeerra handia litzateke inolaz ere. Baina fririkzioa makinaz jabetzen denean eta zapalketa zein lapurreta antolatuak ditugunean, zera diot gen dezagun makina hori aldamenetik. Bestela esateko, bere burua askatasunaren babeslekutzat duen nazioaren sei biztanletik bat esklabo denean, eta armada atzerritar batek herri oso bat bidegabe inbaditu eta menperatu eta lege militarpean jarri duenean, ez dut uste goizegi denik? Gizon zintzok matxinatzeko eta iraultza egiteko. Eta are premiazkoagoa da, matxinatzeko bete beharra. Ez delako geurea inbaditutako herria, bai, ahatik, armada inbaditzailea. Kontu moraletan, askoren artean, itzala undia duen paleik, Gobernu zibilari obeditzeko obligazioa atalean betebe arzibil guztiak batean biltzen ditu onuragarritasuna eta onela dio gizarte osoaren interesak eskatzen duen einean hau da dagoen gobernua onura publikoari kalte egin gabe aldatzerik edo ukatzerik ez dagoenean jainkoaren naia da Orduan eta bakarrik orduan dagoen gobernuari obeditzea. Printzipio hau onartuta, desobedientzia kasu bakoitza zuzena ote den erabakitzeko, naikua da kalkulatzea alde batean dagoen arrisku eta kalte kopurua eta bestaldean ura konpontzeko dagoen aukera eta kostua honen inguruan, haren naburuz, norberak erabakiko du. Ez dirudi ordea, paleik sekula kontuan izan duenik, komeni garritasunaren legearen barruan jarri ezin diren kasuak. Zeinetan herri batek, zein gizabanakoak, justizia egin behar duen, kosta ala kosta. Itolarrian dabilen bati, indarrez eta bidegabe la lapurtu badiot, itzuli egin beharko diot. Neu itxoko banaiz ere. Hori, paleiren arabera, elitzateke onura garria. Bere bizitza horrela salbatzen duenak, galdu egingo du. Jende horrek esklaboak edukitzeari utzi egin behar dio. Bai eta Mexikori gerra egiteari ere. Horren kostua errigisa desagertzea bada ere. Praktikan naziuek paleiren arabera jokatzen dute. Baina inorkuste aldu Masatxusetz zuzen jokatzen ari denik egungo krisian. Estatu zikina, zilarzko soinekos jantziriko urdanga. Dandarra altxatzen diote eta harima lokatzetik arrastaka darama. Egia esateko, Massachusetts honetan legea aldatzearen aurkakoak ez dira egualdeko eunmila politikari. Baizik eta bertoko eunmila nekazari eta merkatari. Merkataritzaz eta nekazaritzaz arduratuago daude, gizateriaz baino. Eta ez dira prest esklaboari zein Mexikori justizia egiteko kosta ala kosta. E urruneko etxaiekin ikamikatan. Baizik eta etxe ondoan urruneko haiei laguntzen dieten morroiekin. Hauek gabe haiek jai izango baitzuketen. Oituta gaude esatera jendetza ez dagoela prestatuta. Baina hobekuntza astiro dator. Gutziengoa ez bai da geiengoa baino hobea edo jakintsuagoa. Ez da horren garrantzitsua zubezain on diren asko egotea. Garrantzitsua da, nun baiten ongi absolutu apur bat izatea. Legamia horrek altxatuko baitu ore osoa. Milaka dira esklabotza zein gerraren kontrako direnak, iritziz. Eta dena den, haiek amaidaitezen ezertxore egiten ez dutenak. Beraien buruak Washington eta Franklinen semeala batzat dituzte. Eta eserita eskuak poltsikoetan esaten dute ez dakitela zeregin eta ez dute zerregiten. Libertatea beharrean libre kanbioa lehen esten dute eta Lasa irakurtzen dituzte Afalostean prezio indezieak. Mexikotik datozen Azkeneko albistekin batera, eta behar bada, bien gainean seko geratzen dira lo. Zein da gaur gizasemez zintzo eta abertzale baten presio indizea? Dudamu datan dabiltza, eta deitoratzen, eta batzuetan protesta sinatzen dituzte, baina ez dute egiten, egiazko eta eraginkorrik, ezer. Asmo honez itxarongo dute beste batzuek gaitza konpondu arte. Geroan deitoratzeko arrazoirik ez izateko. Zuzentasunari, botomerke bat, sostengo haula eta ongi bili bat besterik ez diote emango, haien aldamenean igarotzen denean. Gizon bertu tetsu bakoitzeko, Bederatzi eta berrogeita emeretzi bertutezale dago. Ala ere, errasago da gauza baten benetako jabearekin tratudan ibiltzea, haren beinbeineko zaintzailearekin baino. Bozkatzea joko mota bat da. Dama jokoa edo bat gamon bezalakoa. Nola alako nabardura morala dauka, jokatzen baita ongia eta gaitzarekin, moral kontuekin. Eta apustua du alabe arrez lagun. Boto emaileen izen ona ez da riskoan jartzen. Zuzen ustean ematen dut botoa behar bada, baina zuzentasuna nagusitzea ez da niretzat hil alabiziko kontua. Hori gehiengoaren ardurapean usteko irrikan nago. Haren bete beharra, hortaz, ez da gai praktikoetara, baino arago heltzen. Zuzentasunaren alde bozkatzea ere, horren alde ezer egitea da. Zuzentasuna nagusitzea nahiko zenukela gizonei aapeka adiraztea da soilik. Gizon zur batek ez du utziko zuzentasuna zoriaren eskuetan. Ez da ura gehiengoaren indarrez nagusitzea nahi izango ere. Bertute eskasa dago jende multzoen ekintzetan. Gehiengoak, egun batean, esklabotza deusestatzearen alde bozkatzen badu, esklabotza bost asola zaiolako izango da. Edo ta haren botoaren bitartez deusezta daiteken esklabotzak gutxi geratzen delako. Beraiek izango dira orduan esklabo bakarrak. Bere askatasuna botoaren bidez baiesttatzen duen aksoiik azkar dezake esklabotzaren abolizioa. Baltimoren edo ospatzekoa den kongresu baten berri entzun dut. Egunkari zuzendariek eta politikari profesionalek nagusiki osatuko dute presidentetzarako hautagai bat aukeratzeko. Baina neuk zera diot? Zerra xola zaio erabakia edo zein gizon independente, argi eta errespetagarri? Ezinaldugu Ez horren zintzotasunaz Eta jakinduriaz baliatu dena dela. Boto independente batzuk ere ezin alditugu bada izan. Ez alda herri honetan kongresuetara joaten ez den gizabanako asko. Ez nonbait. Gizon errespetagarria deituriko horrek segituan utzi du bere postua eta aberriarekin etxita dabilela sumatzen dut. Aberriak berarekin etxitzeko arrazoi handiagoak baditu ere. Berehala horrela aukeratutako autagailetako bat onartzen du. Eskura dagoen bakarra delakoan. Eta horrela frogatzen du, bera ere, eskura dagoela demagogoaren edozein asmotarako. Horren botoak ez du gehiago balio eros daitekeen printzipiorik gabeko atzerritarrarenak edota bertako saripekoarenak baino Hoi gizona den gizona eta nire auzoak duen bezala Bizkarrean ezur sendoa daukana Gure estatistikak oker dira populazio haut agertzen dute Zenbat gizon dugu erri honetan irumila kilometro kuadroko? Bat eskas. Ezaldu ba Amerikak gizonak hemen bizitzen jartzeko naia pizten? Amerikarra urritu egin da, hotfellow bat bilakatu arte. Ura ezagutu daiteke, taldean ibiltzeko joera asko garatu duelako. Eta bere buruarekiko konfiantza sendo zein adimen eza nabarmenagatik. Mundura sortzean naren kezka lehen eta nagusia, zaharren egoitzak ongi paratuta daudela ikustea da. Eta gizonezkoen toga jasterik duen baino lehen, diru eskei ibiltzea inguruko alargun zein umezurtzak laguntzeko. Aseguru etxearen babesean baino ez da bizitzera ausartzen. Zeinak behar bezala ilobiratuko duela agindu dion. Ez da gizon baten bete beharra, ez behintzat normalean, inungo okerrik zuzentzen alegintzera dedikatzea, okerrik haundiena bada ere. Bestelako kezkak izan ditzakeko goan, arrazoi osoz. Baina badu bederen, oker horretatik eskuak ateratzeko bete beharra. Eta besterik ez badu egiten ere, ez emateko okerrari laguntzarik praktikan. Beste kontu eta hausnarketetara dedikatzen banaiz, lehen bizi behintzat, inoren lepotik enabilela ikusi beharko dut. Askatu beharko dut aurretik, beste horrek ere berez zereginetan ibiltzerik izan dezan. Ikusiba da zernolako nolako kontresana onartzen den. Nire errikide batzuei honela entzun izan diet. Gustoko izango nuke haiek niri esklaboen matxinadaren bat zapaltzen laguntzera deitzea, edota Mexikora gerrara joateko agintzea. Ikusiko zuten orduan joango oten intzateken. Ahatik gizon hauetako bakoitzak euren leialtasunaren bidez zuzenean, eta azken finean, euren diruaren bidez zeharka ere, ordezko bat bidali du. Bidegabeko gudan zerbitzatzeari uko egiten dion soldatuari txalo jotzen diote. Gerra eragiten duen gobernu bidegabea sostengatzeari uko egiten ez dioten horiek. Txaloxoitzaile horien jokabidea eta autoritatea arbuiatu eta gaitzesten du alako soldaduak. Emango luke estatua preslegokela penitentzia egiteko. Norbaiti ordaintzeko bera sigorde izan, bekatua egiten duen bitartean. Ez ordea, une batez ere, bekatu egiteari uzteko. Ordenuaren eta gobernu zibilaren izenpean, onela, behartzen gaituzten geure doiorkeria omentzera eta indartzera. Bekatuaren hasierako lotxapasata, pasata, gabikeria dator. Morala etzena, amorala edo bihurtzen da, nola baita esateko. Ez oso alferrikakoa antolatu dugun bizi modurako. Okerrik zabalduenari eta iraunkorrenari eusteko, bertutearik desinteresatuena behar da. Gizonik zintzuenek dute joerarik handiena erortzeko, abertzaletasunaren bertuteari ikusdakioken akatzikian. Gobernu baten joera eta neurriak gaitzesten dituzten bitartean, sostengu eta leialtasuna eskaintzen dizkioten oiek dira, dudarik gabe? haren sostengatzailerik kontzienteenak. Eta sarritan ere, aldaketaren oztoporik haundienak. Batzuek batasuna desegiteko eskatzen diote estatuari. Presidentearen deialdiei muzine egiteko. Zerdela eta ez dute beraiek desegiten estatuarekin duten lotura. Eta haren hogasunari zer gaur uko egiten. Estatuarekiko duten harremana, ez alda estatuak berak batasunarekiko duen berbera? Estatuak batasunaren aurka eshotzeko izan dituen arrazoiak, ezaldira aldira beraiek estatuaren kontra ezaritzeko izan dituzten berberak? Nolatan asedaiteke gizon bat jakite hutsarekin eta gainera lasai Lasaituko aldu ba bera kaltetzen ari direla jakite hutsak. Auzoak txanpon bakar bat bera ere lapurtzen badizu, etzaitu asetzen jakiteak iruzur egin dizula. Ez da dagokizuna ordaintzeko eskatzeak ere. Ahatik berehala hartzen dituzu neurri eraginkorrak diru guztia berreskuratzeko. Eta ziurtatzeko berriz iruzur egiten ez dizutela. Printzipiotatik sorturiko ekintzak, justizia hautemateak eta gauzatzeak, egoerak eta harremanak aldatzen ditu. Iraultzailea da mamian, eta ez dator guztiz bat iraganeko ezerrekin. Ez ditu soilik estatuak eta elizak banantzen. Senitartekoak banantzen ditu aiene, gizabanakoa banantzen du, eta haren baitan, deabruarena eta jainkoarena bereizten du. Zuzengabeko legeak egon badaude. Obeditu besterik ezaldugu egin behar, ala zuzentzen saiatu. Zuzentzea lortzen dugun arte obeditu behar ditugu, ala besterik gabe hautsi. Hau bezalako gobernu baten agintepean, gizonek uste izaten dute itxaron egin behar dutela, gehiengoa legea aldatzearen alde konbentzitu arte. Kontra egin gero, konponbidea gaitza baino okerragoa izango litzatekeela uste dute. Ahatik, gobernuaren errua da konponbidea gaitza baino okerragoa bada. Ark, bihurtzen du okerrago. Zer dela eta ez da gobernua prestuago aldaketa igarri eta laguntzeko. Zer dela eta ez du gutxiengo jakintza estimatzen. Zer dela eta egiten du negar eta borroka zauria jaso aurretik. Zer dela eta ez ditu herritarrak adi egotera bultzatzen, bere akatsez ohartarazteko, hobe beharrez. Zer dela eta, hiltzatzen du beti Kristo gurutzean eta Lutero zein Koperniko eskomikatzen eta Washington zein Franklin machinotzat jotzen. Penchadezake batek, gobernuak kontuan hartu ez duen legea uste bakarra dela, bere aginteari uko egitea apropos eta praktikan. Zerdela eta ez du bestela horretarako zigor irmo egoki eta neurrikorik arautu? Ondasunik gabeko gizon batek, behin bada ere, uko egiten badio berak irabazitako bederatzi txelin estatuari emateari, kartzelan sartzen dute, nik ezagututako inongo legek mugatzen ez duen epe baterako. Soilik giltzapetu dutenen erabakiaren menpe. Atik, larogeita amar bider bederatzi txelin lapurtu badizki estatuari. Bereala, uzten dute libre. Bidegabekeria gobernuaren makinak ezinbestean duen frikzioaren atal bat bada. Ala bedi, ala bedi. gastatu eta lehunduko da. Ziur makina erabat igatuko dela. Bidegabekeriak malguki, txirrika, soka eta eragin gailu propioak baditu? Pentsa dezakezu konponbidea gaitza baino okerragoa ezote den izango. Baina haren izaerak behartzen bazaitu beste baten kontrako bidegabekeriaren agentea izatera? Orduan zera esango dizut, hau txezazu legea. Zeure bizitza izan dadila makina gelditzeko kontrafrikzioa. Zigurtatu behar dut, ez dudala edozein neurritan bultzatzen gaitzez ten dudan okerra. Gaitza konpontzeko, estatuak eskura jartzen dituen bideak erabiltzeri buruz, nik ez dut alako bideen berririk. Luzegi jotzen dute. Eta gizon baten bizitza joango da tartean. Baditut beste zereginak ere. Enintzen mundu honetara sortu nagusiki mundua bizileku ona bihurtzeko. Baizik eta bertan bizitzeko. Ona ala txarra izan da. Gizon batek ez du zertan dena egin behar. Zerbait baizik. Eta dena egiterik ez badu, ez dakar ezinbestean zerbait oker egin behar duenik. Ez dut zertan ibili behar eskariak aurkezten gobernadore edo legibilzarrari. Ez behintzt, hauek niri eskariak auezzteko beharrik ez duten bitartean. Nire eskarei entzungor egiten badiete? Zer egin dezaket orduan, Irtenbiderik ez du utzi estatuak alakoetan. Konstituzioa bera dugu gaitza. Esan dudanak eman dezake bortitz, kaskagor eta liskarti. Baina bihotzonez eta kontsiderazioz tratatzea da, horrela merezi eta estimatzen duen ispiritu bakarra. Horrela gertatzen da onerako aldaketak guztietan jaiotzak eta eriotzak legez, gorputza astindu egiten dute. Ez dut zalantzarik honako hau esaterakoan. Euren buruak abolizionista izendatzen dituzten horiek, berehala eta eraginkortasunez, kendu beharko liokete sostengua Massachusettsko gobernuari. Pertsonez, zein ondasunez. Itxaron gabe gehiengo sinplea osatu eta nagusitzeko eskubidea eskuratu arte. Jainkoa euren alde badute, nahikoa dutela deritzot, beste inoren zai egoteko beharri gabe. Hare gehiago, aldamenekoa baino zuzenago dabilen edo zein gizonak gehiengo sinplea osatzen du dagoeneko. Ameriketako gobernua hau edo haren ordezkari estatuko gobernua urtean behin, ez gehiagotan topatzen dut aurrez aurre. Haren zerga biltzailaren pertsonan. Hori da gizartean ni bezalako katuriko gizon batentzat, gobernuarekin alabe topo egiteko modu bakarra. Orduan zera esaten dit, argi eta garbi. Nire agintea onartzazu. Arekin tratatzeko modurik xinpleena, eraginkorrena, eta egungo egoera dela eta ezinbestekoena, arenganako zein poz gutxi eta maitasun urria dituzun adirazteko, ura une horretan ukatzea da. Nire auzoa zer gabiltzaia da tratatu behar dudan laguna. Ez baina bil paperezkoa giri borrokan, baizik eta pertsonekin, eta hark bere borondatez gobernuaren agentea izatea aukeratu du. Nola jakingo du hark gobernuaren ofiziale gisa edo gizon legez, zer den eta zer egiten duen, ni errespetatzen duen bizilaguna, auzokide eta izaera honeko pertsona legez, ala ero eta bazterna az legisa tratatu beharroten hauen, erabaki beharrean aurkitzen den arte. Ikusi beharko du orduan, bere jatortasuna kolokan jartzen duen arazoa gaindio te dezakeen, bere ekintzari dagozkion gogoeta edo hitz zakarrik gabe. Ondo dakit nik mila, eun, hamar gizonek, amar gizon prestuk soilik, zera, gizon ondratu bakar batek, Massachusettsko estatu honetan esklaboak edukitzeari utzi eta bere konplizitatea hautsiko balu eta honen ondorioz konderriko gartzelan giltzapetuko balute esklabotzaren azkena litzatekeela Ameriketan. Asierak zein xumea dirudien ez du duaxola. Behin zuzen egiten dena betiko dago egina. Baina nahiago izaten dugu hitz egiten ibiltzea gure emisioa deitzen dugun horretaz. Erreformak amaikak kazeta ditu bere alde lanean, baina gizon bat bera ere ez. Nire lagun estimatua eta estatuaren ordezkaria, kontselu gambaran giza eskubideen arazoa konpondu nahian jo eta su dabilena, Karolinako espetxekin mehatxatu beharrean, Massachusettsen preso balitz. Hau da, bere senidiari esklabotzaren bekatua leporatzeko horren prestu dabilen estatu honetan bertan. Naiz eta egun abegi kortasunaren aurkako ekintza bat baino ez duen ikustenaren kontra. Lege biltzarrakez lioke gaiari erabat muzine egingo urrengo neguan. Iñor bidegabeki giltzapetzen duen gobernu baten menpean gizon zintzo bati dagokion tokia kartzela da. Leku egokia egun, masatsuzetzek bere ispiritu askeen eta kementsuenentzako egun egokitu duen leku bakarra kartzeletan da. Han estaturengandik eta estatu beraren eskutik apartatuak eta giltzapetuak izan daitezen. Euren buruak dagoeneko jarri baitituzte aparte, printzipioak direla eta. Hor aurkitu beharko lituzke esklavoileslariak, baldintzapeko askatasunean dabilen gatibu mexikarrak eta bere herriari eginiko kaltea salatzera datorren indioak. Toki baztertu, baina libreago eta ohoretsuago horretan. Nun estatuak alde beharrean kontradituenak sartzen dituen. Esklaboak dituen estatu batean gizon libre batek horrez erabil dezakeen etxeen bakar horretan. Norbaitek uste badu hor barruan haien indarra galdua legokeela eta haien haotsek estatuaren belarria jadanik atxeka izango ez luketela, hau da, Pareta hoien artean jadanik etxai izango etzirela, horrek ezdakin oraino den egia okerra baino indartsuagoa. Ez ta ere, zein eraginkorrago eta indartxuago borroka dezaken zuzengabekeria bekeria, bere soinean apur bat jasanduenak. Eman zazu boto osoa, ez soilik paper puska bat, zeure eragin osoa. Gutziengoa indarge da, men egiten dion bitartean. Gutziengoa bat ere ez da orduan. Geldiezina da ordea, bere pisu guztiarekin traba egiten duenean. Aukera bada gizon zintzo guztiak kartzelan sartzea, ala gerra eta esklabotza gelditzea, estatuak ez du zalantzarik izango. Mila bat gizonek, aurten, zer gakezor daintzea erabakiko balute, hori elitzateken neurri bortitz eta odoltsua izango, bai ordea ordaintzea, eta estatua albidetzea indarkeria erabiltzeko eta errugabeen odola izurtzeko. Hau da, izan ere, iraultza baketsuaren definizioa, alakorik posible bada abintzat. Zerga biltzaileak edo beste edozein funtzionarioek zer egingo dut ba galdetzen badit eta ala egin dit dagoeneko batek nire erantzuna honako hau izango da benetan zerbait egin nahi baduzu utzi kargua menekoak leialtasunari uko egin dioenean eta funtzionarioak kargua utzi duenean orduan egina dago iraultza Suposa esazue, ala ere, odola isuri behar dela. Ezal da odolik isurtzen moduren batean, kontzientzia zauritzen denean. Zauri horretatik isurtzen dira gizon baten benetako gizatasuna eta hile eskortasuna. Eta betiko hiltzeraino odol da. Odol jario hori dakusat orain. Legea hautsi duenaren kartzelatzea ibili dut gogoan, haren ondasunen baitzea barik. Naiz eta biek xede bera izan. Zuzentasunik garbiena defendatzen dutenak, eta beraz, estatu ustel batentzat arriskutsuenak diren direnoiek, ez direlako normalean asko ibili ondasunak biltzen. Horiei, mesede gutxikoa zaie estatua, besteekin alderatuta. Eta zergarik txikiena ere, neurrigabekoa iruditu behar zaie. Batez ere, eskuekin eginiko ezoiko lanaren bitartez ordaindu behar badute. Era Erabat dirurik gabe biziz gero, estatuak berak ere, zalantzan izango luke, ari dirua eskatzea. Gizona beratxa berriz, konparazio bekaiztirik ez egitearren, Bera aberasten duen erakundeari salduta dago beti. Absolutuk hitzeginez, zenbat eta diru gehiago, Orduan eta bertute gutxiago. Dirua gizonaren eta haren gauzen artekaria baita. Honek eskuratzen ditu gauzokarentzat. Eta ez dago bertute hundirik dirua eskuratzean. Diruak erantzun beharreko galdera asko isilarazten ditu eta aldiz galdera bakarra sortzen du erantzuten zaila baina azalekoa zertan gastatu Honen bidez gizonak oinarri morala galtzen du bizitzeko aukerak murriztu egiten dira erraztasunak omen diren hoiek ahonditzen diren einean Gizon batek behin aberastutakoan, bere kulturaren alde egin dezaken gauzarik oberena da, pobrea zenean zituen egitasmoak gauzatzen saiatzea. Jesukristok erodesen aldeko ei, haien nizaeraren araberako erantzuna eman zien. Erakutsi jezadazue zer gadirua, esan zuen. Eta batek, poltsikotik, txanpon bat atera zuen. Erabiltzen baduzue zesarren irudia daukan daukantxanpona, ark balioztatu eta zirkulazioan jarritakoa, hau da, estatuaren gizonak bazarete, eta zesarren gobernuaren abantaliez pozik baliatzen bazarete, orduan, berea den horretatik, zer edo zer, itzultzeko eskatzen dizuenean, itzul jezaiozue beraz, zesarri, zesarrenak direnak, eta jainkoari jainkoarenak direnak nori zer zegokion jakin gabe utzi zituen hasieran bezain ez jakin haiek ez jakin nahi. nire auzokide libreenekin solasean aritzen naizenean aferaren garrantziaz zein larritasunaz Eta lasaitasun publikoari dioten begiruneaz diotena diotela. Kontua da, azken batean, ezin dutela bizi egungo gobernuaren babesi gabe. Eta desobedituz gero, euren familiak zein ondasunek jasango lituzketen ondorioen beldur direla. Nik, neurealetik, ez nuke pentsatu nahi inoiz, estatuaren babesa ezinbestekoa zaidala. Zerga ordaintzeko eskatzen didanean berriz estatuaren autoritateari muzin egiten badiot laster asko baitu eta alferrik galduko ditu nire hondasunak eta ni zein nire seme alabak etengabe zigortuko gaitu horrela gogorra da hori gizon bati zintzoki etaaldi berean eroso bizitzea ezinezkoa ez egiten dio horrek Ondasunak pilatzeak ez du, beraz, merezi izango, berriz ere galduko baitira. Lekuren bat alokatu edo okupatu behar duzu, eta usta txiki bat besterik ezazi, eta ura berandu gabe jan. Zure baitan bizi behar duzu, eta zeure ahal menez, maukak beti jasota, eta prest hasteko, eta zeregin askorik gabe. Turkia batean ere badu gizon batek aberasterik. Turkiako gobernuaren meneko zintzua bada beti. Konfuziok esan zuen. Estatua arrazoiaren printzipioen arabera gobernatzen bada, miseria eta pobrezia lotxagarriak dira. Estatua ez bada arrazoiaren printzipioen arabera gobernatzen, aberastasunak eta hooreak dira lotxagarriak. Ez, nire askatasuna galzorian dagoen urruneko hegoaldeko porturen batetik. Masatxusetzen babesa eskatzen dudan arte, Edota sorlekuan etxaldea bakebidez eraikitzeari ekiten dio dan bitartean. Ordain dezaket Masatxusetzi leialtasuna, zein nire bizitza eta ondasun gaineko eskubidea ukatzearen prezioa. Gutxiago kostatuko zait, Estatuari desobeditzearen zigorra jasotzea, obeditzea baino, zentzu guztietan. Obeditzekotan, gutxiago balio dudala sentituko nuke. Orain dela zenbait urte, estatua etorrizitzaidan Elizaren izenean. Eta apaiz bati laguntzeko diruko puru bat ordaintzeko agindu zidan. Nire aita joaten zen haren peredikua entzutera, baina sekula ere ez neu ordaintzazu esan zidan estatuak edo gartzelan giltzapetua izango zara uko egin nion ordaintziari baina soritxerrez beste norbait agertu zen nire ordez ordaintzeko prest esinuen ulertu zer dela eta ordainarazi behar zaion maisuari apaizala laguntzeko eta ez berriz apaizari maisua laguntzeko Ni ez bain nintzen estatuko maisua, ahatik, borondateko arpidetzaz, sostengatzen nuen neure burua. Ezin nuen ulertu zer dela eta liseoak ezindituen berezergak luzatu, eta estatuak eskaera babesteko izan, elizak bezala. Dena den, eta zinegotziek eskatuzi datelako, bai ez tapen hau paperean jartzea onartu nuen. Idazkionen bitartez jakin dezatela guztiek, nik Henry Zorok, ez dudala nahi inungo elkarteko kidetzat hartua izan. Horretan izena emanez badut. Udal idazkariari eman nion idazkia, eta ark dauka gordeta. Eliza horren kidetzat hartua izan nahi ez dudanaren jakinaren gainean jarririk. Ez dit estatuak geroztik, halako eskararik egin hartan aurretik zuen ustea haintzat hartu behar zuela adierazi ere nola izendatu jakin izan banu Izenik emanez nien elkarte guztietatik izena kendu beharko nukeen orduan banan bana baina enekien zerrenda osoa nun aurkitu sei urteotan Ez dut gizabanakoen gaineko zergarik ordaindu. Hori dela eta, kartzelan sartu ninduten, behin gau baterako. Metro erdi eta metro bat arteko arrezko pareteei zein, hogetamar zentimetroko zurr eta burdin ateari eta argia iragazten zuen burdin sariari sonengoela, arritu egin ninduen erakundearen zentzuga bekeriak. Sarratzeko aragi, odol eta hezurrak besterik ez banintzartzen bai ninduen. Nire buruari galdetzen nion erabakiote zuen ura zela ni enplegatzeko modurik oberena. Eta ezote hitzaion sekula bururatu nire zerbitzuez beste modu batean baliatzea. Ni eta nire irikiden artean arresi bat baldin bazegoen Beste bat bazutela ikusi nuen. Illo, edota, zeharkatzen zailagoa. haiek ni bezain libre izan aurretik. He nintzen inoiz preso sentitu. Eta paretak arrizko eta mortairuzko alferrikako gastu itzela iruditu zitzaizkidan. Zerga ordaindu zuen iritar bakarra banintzen legez sentitu nintzen. Ni tratatu etzekiten besterik gabe. Eta ez gabeko pertsonak bezala portatzen ziren. Mehatxu, zein hitz gozo bakoitzarekin, utx egiten zuten. Nire desiorik haundiena, arresiaren beste aldean egotea zela uste baitzuten. Irribarrez ikusi nuen atea izteko, nolako lanak hartzen zituzten. Eta nire gogoetak, Injungo baimen eta gabe irten zitezkela haien atzetik. Eta go goetok ziren gauza arriskutsu bakarra. Ni heldu ezin nindutenez, nire gorputza zigortzea erabaki zuten. Umeak bezalatsu. Gorroto duten lagunari aurre egin ezin diotenean, haren txakurren aurka jotzen dute. Estatua ergel shamarra zela ikusi noen. Bere zilarrezko koilaratxuekin arduratuta dabilen bilen neskazarra bezain izuti. Lagunak eta etxaiak bereizi ezinik zebilela. Eta gordetzen nion errespetu kondarra, galdo noen. Eta errukigarria egin zitzaidan. Bistan denez, estatuak ez dio sekula naita aurre egiten gizon baten senari. Intelektual zein moralari. Baizik eta soilik, haren gorputzari, haren zentzumenei. Estatua ez dago adimen edo zuzentasun haundiagoz orniturik. Bai aldiz, indar fisiko haundiagoz. Enintzen bortxatua izateko jaioa. Nire erara hartuko dut arnasa. Indartxuena zein den ikusiko dugu. Zernolako indarra du jendetzak. Soilik beharnaz zakete, nirea baino garaiago den lege baten esanetara daudenek. Haiek bezalakoa bihurtzera behartzen aute. Noiztik behartzen ditu jendetzak ba, gizonak modu batean ala bestean bizitzera. Zer nolako bizimodua litzateke hori? Dirua alabizia botatzen didan gobernu batekin topo egiterakoan? Zer dela eta ibili beharko nintzateke dirua emateko irrikan? Estu eta larri da bilura behar bada, eta nora ezean. Nik ez daukat laguntzerik. Berak lagundu beharko dio bere buruari, neuk egiten dudan bezala. Negarretan ibiltzeak ez du merezi. Ni enaiz gizartearen makina ongi ibiltzearen arduraduna. Enaiz ingeniariaren semea. Ezkurra eta gaztaina elkarren alamenean erortzen direnean. Ez da bata ernatu gabe gelditzen besteari lekua ustearen. Bakoitzak bere legeari jarraiki, ernatu, hazi Eta alduen bezain eder loratzen dira. Bestea behar bada itzalpetu eta suntxitzen duen arte. Landare batek ez badu bere izairaren arabera bizitzerik, hil egiten da. Baita gizona ere. Kartzelan igarunuen gaua aski, berria eta interesgarria izan zen. Sartu nintzenean, presoak jakak erantzirik solasean ari ziren atarian, iluna barreko giroaz gozatzen. Baina kartzelariak orduan, tira mutilok, isteko ordua da, esan zuen. Presoak sakabanatu ziren eta haien urratsen hotxa, gela utxetara itzultzen entzun noen. Kartzelariak gelakidea aurkeztu zidan. Tipo jatorra eta azkarra zela esan zuen. Atea itxizunean, kapela zintzilikatzeko tokia erakutsi zidan. Baita han moldatzeko modu ere. Ileanbein gelak karez margotzen zituzten. Gurea abintzat ezin zuriagoa zen. Altzariz apalena eta ziurrenik. Irriko gelarik txukunena. Nongoa nintzen eta nolatan giltzapetu ninduten jakin naizuen ark, noski. Kontatu nion eta nire txanda heldu zenean nolatan kartzelatu zuten galdetu nion. Gizon zintzoa zela suposatzen bainoen eta egun ere hala zela uste dut. Borda bat erretzea leporatu didate, esan zidan. Baina nik ez dut alakorik egin. Argituahal izan nuenez, ziurrenera, mozkorturik sartuko zen bordan, lotara, eta bertan pipa erretzen hasi, eta horrela kiskaliko zen borda. Gizon argia zela zioen jendeak. Epaiketaren zai hiru hilabete inguru pasta zituenan. Eta beste horren beste itxaron beharko zuen. Eroso eta zoriontsu xamar zegoen, ordea ostatua doan seukalako eta ongi hartatzen zutela uste zuelako Leio batean jarri zen eta ni bestean eta kartzelan luze egonez gero zer egin nagusia leiotik begira egotea litzatekela ikusi nuen Bere hala irakurri nituen han utzitako idazki guztiak eta preso hoiek nundik egin izan zuten ies aztertu noen Eta barrote bat nun zerratu zuten, eta gela hartan negondako hainbaten berri entzun nuen. Hemen ere, historia eta istorioak bazirela aurkitu nuen. Espetxearen arresietatik at, sekula igarotzen ez direnak. Hau da, ziurrenik, iriko etxe bakarra, nun bertsoak idazten diren. Ondoren, barnean ibiltzeko paperean baina sekulanez argitaratzeko. Bertxo paper luze bat erakutsi zidaten. Gazte batzuk jarritako koplak. Iesaldi batean arrapatu zituzten eta bertxok abestuta hartzen zuten mendekua. Albezain beste kontakizun ateran izkion kartzelak idiari. Berriz ikusiko nuelakoan, baina azkenean nire oea zein zen erakutsi zidan eta argi amatatzera joateko, utzin induen. Gaua hanetzan igarotzea, herri urrun baten barrena abidaiatzea bezalakoa izan zen. Sekula ikustea espero ez duzun moduko herrian. Iriko erlojuaren kanpalla, ordura arte entzungabe neukala eruditu zitzaidan. Ez eta kaleko gaueko zaratak ere. Lehiuak irik-irik egin genuen lo, burdin sarearen barne aldean baitzeuden. Nire jaioterria erdi aroaren argitan ikustea bezalakoa izan zen. Gure konkor, rin ibaia bihurtuta, eta zaldun zein gazteluak irudikatu nituen. Betiko iritarren ahotsak ziren, ordea, kale eta naditzen nituenak, Alameneko oztatuaren sukaldean egiten zein esaten zenaren ikusen tzulen intzen, nahi gabe. Bai bizipen berri eta bitxia niretzat. Nire jaioterriaren urbilagoko ikuspegia zen. Haren barne nengoen. Hango erakundeak ikusi gabe nituen arte. Herriko erakunde berezietako bat da kartzela, eskualde burua baita. Ango biztanleak zertan ari ziren ulertzen hasi nintzen. Goizean ateko zulotik sartu zizkiguten gosariak. Neurrean eginiko latorrizko ontzi karratu luzanga txikietan. Barruan litro berdi txokolate, ogi beltza eta burdinazko koillara bat. Ontziak bueltan eskatu zituztenean sobratutako ogia itzultzekotan izan intentsen inozo alako lagunak hartu eta ura bazkarirako edo afarirako gorde behar noela esan zidan. Luze gabe inguruko zelai batean segan aritzeko utzi zuten kanporatzen egunero bezala eguerdian itzultzeko Agurra luzatu zidan ni berriz ikusikoten induen zalantza zuela esanez Askatu nindutenean norbait artean sartu eta zerga ordaindu baitzuen enuen egunerokoan aldaketa handirek sumatu gazte sartu eta buruzuri eta gure ateratzen denak ez bezala eta hala ere nire irudiko aldaketa handia gertatua zen irian estatuan eta herrialdean denbora hutsak sor dezakena baino handiagoa Are argiago ikusten nuen, bizilekutzat nuen estatua. Inguratzen ninduen jendea, auzo on edota eta adiskidetzat noraino nuen hartzerik ikusi nuen. Haien adiskidetasuna, jaiegunetarakoa soilik zela. Zuzen jokatzeko asmoa ondirik etzutela. Nik handik bere zitutako arraza ziren haien aurre hiritziak eta sineskeriak direla eta, txinatarrak edo malaisiarrak bezala. Gizateriari egiten dioten sakrifiziotan, arriskurik ez dutela, ondasun entzat sikiera ere. Azken finean, horren noble ez zirela. Lapurrak egindakoa, lapurrari egiten baizioten. Eta harimak salbatzea, espero zuten, kanpora begirako keinu batzuen bidez eta otoitz bakan batzuen bidez. Zein noizean behin, bidez zuzen, baina alferrikako batetik ibiltzearen bitartez. Auzoak gogor repaitzea izan daiteke hau, behar bada. Uste baitut horietako asko ez direla jabetu ere egin, Euren herrian kartzela bezalako erakunde bat dutenaz. Ohitura zen antzina gure irian zordun giza bat kartzelatik ateratzean, ezagunek atzak gurutzatzea, espetxe leiotxo burdin sarea irudikatzen eta atzetatik zeharka begiratuta agurtzea. Zemuz! Nire herrikideek ordea. Eninduten horrela agurtu. Lenbizin ni, eta gero elkarri begiratzen zioten. Bidaia luze batetik bueltan banentor bezala. Zapatariari konpontzeko utzitako onetako baten bilan indualarik atxilotu ninduten. Urren goizean askatu nindutenean. Mandatua bukatzera abiatu nintzen. Eta konponduriko zapatajantzita... Abiak biltzera joatekoa zen talde batekin elkartu nintzen. Nire gidaritzapean jartzeko irrikan ziren. Ordu erdi batean, zaldia azkar prestatu baitzuten, abi soro baten erdian ginen, geure mendiska altuenetako batean, iritik 3 kilometrora. Estatua ikusterik etzegoen orduan, inon. Auek dira nire kartzelak. Kontakizun osoa. Ez diot erpide zerga ordaintzeari sekula uko egin. Meneko txarra bezain auzo ona izan nahi baitut. Eskolak sostengatzeko eta aberkideak ezteko dagoki dana egiten ari naiz. Ez diot uko egiten zerga ordaintzeari zerga agiriko atal seatz batengatik. Estatuari leialtasuna ukatu nahi diot, besterik gabe. Eta haren aldendu, eta zinez libre bizi. Ez da nire ardura, nire dolarra noraduan jarraitzea, jarraitzerik alba nu nuere. Ariketa, inori tiro egiteko fusila edo gizona erosten duen arte. Dolarra errugabea da. Baina nire leialtasunaren ondorioen jarraipena egitea bada nire ardura. Izan ere, lasai deklaratzen diot gerra estatuari nire erara. Ura aldudan bezala erabiltzen eta arengandik ahal adina abantaia ateratzen jarraituko badut ere. Halakoetan ohikoa denez. Beste batzuek niri eskaturiko zerga ordaintzen badute estatua maite dutelako. Dagoeneko euren kasuan eginikoa berretzi besterik ez dute egingo. Edo beto esateko estatuak eskatu baino arago lagunduko dute bidegabekeria. Zerga ordaintzen badute zergapeturiko gizabanakoarenganako kezka erratuak bultzatuta haren hondasuna salbatzeko. Edota kartzelatzea sailisteko alegia. Hala egingo dute, ongi hausnartu ez dutelako, sentimentu pribatuek ongi izate publikoa noraino kaltetzen duen. Ona, beraz, nire jarrera gaur. Halakoetan ezin duzu erne egibili ordea. Naikeriak edota jendearen iritziekiko begirune desegokiak zeure ekin bidea baldintza ez dezaten. Zihurta ezazu zeure buruarekin eta unearekin bat datorrena egiten ari zarela soilik. Batzuetan pentsatzen dut. Ara, jende horrek, asmo zuzenak ditu. Ez jakinak besterik ez dira. Nola jokatu jakin gero, zuzenago ibiliko ziren. Orduan, zer dela eta bultzatu behar ditut nire auzoak ni tratatzera berez egingo ez luketen bezela. Berriz pentsatuz gero ordea. Hori ez da arrazoia nik haiek bezala jokatzeko. Ez eta bidea emateko beste inork beste motako kalte haundiago bat paira dezan. Berriro zer asaten diot batzuetan neure buruare. Hainbat milioi gizonek, sutu gabe, gaizkina iri gabe, inungo sentipen pertsonali gabe, txelin bakan batzuk eskatzen dizkizutenean, aukera eman gabe euren konstituzioa dela eta eskaera atzera botatzeko, edo aldatzeko, eta zeure aldetik aukerarik izan gabe beste milioika gizoni laguntza eskatzeko. Zerdela eta jarri beharko zenuke zeure burua indar basati ikaragarri horrenpean. pean. Ez diezu horren setati kontra egiten hotzari eta goseari, aizei eta uinei. Alako mila alabehar, lasai asko onartzen dituzu. Ez duzu zeure burua sutara botatzen. Beste indarrura ordea, indar basatia izateaz gain, giza indarra ere badela iruditzen zait. Eta uste dut, baditu dala harremanak gizon milioikagizonoiekin. Eta beste milioikagizonekin ere. Eta ez, soilik, piztiekin eta bizigabeko gauzekin. Eta horrexegatik, erreklamatzerik badagoela, iruditzen zait. Lehen lehenik eta berehala, haiek euren sortzailari. Eta bigarrenik euren buruei. Burua propos botatzen badur sutara, ordea. Suari edo suaren sortzaileari erreklamatzerik ez dudala, iruditzen zait. Nire burua konbentzitzerik banu, eskubidea dudala gizonen egungo izaerarekin pozik izateko. Eta haiek horren arabera tratatzeko, eta ez, hainbat alorretan, haiekiko eta neure buruarekiko ditudan naia eta itxaropenen arabera, Orduan musulman eta fatalista prestuak legez egoerarekin kontentatzen saiatu eta jainkoaren naia dela esan beharko nuke. Beste ezeren gainetik indarkeria hori edo indarbasati edo natural bati aurre egiterakoan dagoen aldea onakua da. Lehenari aurre egiterik badudala einaundi batean baina ezin dut espero Harri, zuhaitz eta piztien izaera aldatzea, orfeok aldatzen zituen bezala. Ez dut inongo gizon edo naziorekin ikamikatan ibili nahi. Ez dut txikikeriatan ibili nahi. Bereizketa sotilak egiten edotan neure burua auzoen gainetik jarri. Ahatik! Errialdearen legeen menpean jartzeko aitzakia baten bila abilela esan dezaket. Horien menpean jartzeko prestuegi ere, banago. Aregeiago, hori dela eta neureburua susmagarritzat jotzeko arrazoirik badut. Urtero, zer gabiltzaia urbiltzen zaidanean, gobernu orokorra eta estatuko gobernuaren ekintzak eta jarrera Zein herriaren ispiritua berriz aztertzeko presta aurkitzen dut neure burua. Men egiteko aitzakia bat aurkitziarren. Gurasoak adina maite behar dugu herria. Eta sekula ere, gure maitasun edo ekintzak, ari ohore egitetik urruntzen baditugu. Ondorioak onartu behar ditugu eta amari irakatsi, kontzientziaren eta erlijioaren ikasgaia, Ez eta aginte edo etekin naia. Estatuak aurki lanori guztia eskuetatik kenduko didala uste dut. Eta orduan enaiz nire errikideak baino abertzaleagoa izango. Ikuspuntu basuago batetik ikusita, Konstituzioa dituen akatz guztiak izan da ere oso ona da. Legeak eta auzitegiak zitegiak errespetagarriak ditugu oso. Estatu hau eta Ameriketako gobernu hau ere, eina hundi batean, gauza miresgarri eta bitxiak ditugu oso. Eskertzeko modukoak askotxok deskribatu dituzten bezala. Baina ikuspuntu zertxo bait garaia gobatetik ikusita, nik deskribatu bezalakoak dira. Eta ikuspuntu are garaia eta garaienetik ikusita, nork esango luke zardiren, edo tamereziote duten aztertzea edo gogoan ibiltzea ere. Dena dela, enau gobernuak asko kezkatzen. Eta ahal bezain gutxi ibiliko dut ura gogoan. Gobernuaren peam biziditu dan uneak ez dira asko mundu honetan ere. Gizon bat pentsaera askekoa, irudimen liberkoa bada. Ez dena ez ezbazaio luzaruan badela iruditzen. Ez dute inoiz gelditzerik izango agintari edo erreformatzaile okerrek. Badakit gizon geienek nik ez bezela pentsatzen dutela. Baina gai hau edo antzekoak aztertzea lanbide dutenek beste inork bezain gutxi konbentzitzen naute. Estatu gizonei eta legegileei erakunden baitan erabat murgildu ta egonik ezinezkoa zaie ura argi eta garbi ikustea. Gizartea mugiarazteaz mintzo dira. Baina handikat ez dutea terperik. Baliteke eskarmentu eta adimen handiko gizonak izatea. Eta zalantzarik gabe, sistema burutsuak eta erabilgarriak ere asmatu izan dituzte. Eskerrak ematen dizkiegu bihotzez horien guztiengatik. Baina gizon horien agudezia eta balioa oso zabalak ez diren mugen artean daude. Joera dute azteko, mundua ez dutela politikak eta komeni garritasunak gobernatzen. Websterrek ez du sekula gobernuaren atzetik dagoena ikusi. Eta hori dela eta ez du hartaz autoritatez mintzatzerik. Haren itzak jakinduriaz beterikoak dira, soilik dagoen gobernuan funtsesko aldaketa beharrik ikusten ez duten legegilentzat pentsalariarentzat eta betiko legeak sortzen dituztenentzat berriz ark ez dio inoiz gaiaren funtxari eldu ezagutzen ditut gai hauei buruzko espekulazio bare eta argien bidez luze gabe websterren adimenaren eta almenaren mugak agerian utziko lituzketenak. Hal ere, erreformatzaile gehienen jardun merkeekin parekatuz gero, eta oroar, politikarien jakintasun eta hitzjarioaren merkeagoekin Websterrenak ditugu hitz zuhur eta baliotsu bakarrak. Eta eskerrak ematen dizkiogu zeruari harengatik. Alderatuz gero, ura beti da indartxua, originala eta batez ere praktikoa. Halere, haren bere izgarrea, ez da jakintasuna, zuurtzia baizik. Legegilaren egia, ez da egia, baizik eta koherentzia, edota komenientzia koerentea. Egia beti dator bat bere buruarekin. Eta ez da nagusikik eskatzen argitzeaz zer justizia izan daitekein koherente oker jokatzearekin. Konstituzioaren defendatzaile izena ongi merezi du eta ala esan diote. Ukabillkadarik jotzen badu defentsarako izango da. Ez da aitzindaria jarraitzailea baizik. Aren aitzindariak larogeita zazpiko gizonak dira. Enaiz sekula saiatu, dio, ez da saiatuko ere, ez dut inoiz saiorik babestu, ez da babestuko ere, estatuak batasunera ekarri zituen jatorrizko akordioa nahasteko. Konstituzioak esklabotza ez duela gogoan duelarik, zera dio jatorrizko itunaren atal bat denez, gorde dezagun. Zorroztasun eta gaitasun berezia izan arren, ez da gai, datu bat, bere testu inguru politikotik ateratzeko eta adimenaren aurrean biluzik datzala aztertzeko. Esaterako, egungo Amerika honetan gizon bati nola dagokion jokatzea, esklabotza dela eta. Hori egin beharrean absolutuki eta gizarbanako gisa mintzo dela adierazten badu ere funtsgabeko erantzuna ematera eusartzen da edo horretara bultzatzen dute eta horretatik zer nolako bete beharko deberria atera daiteke gizarterako esklabotza nola arautu behar den dio Ura ametitzen duten estatuetako gobernuen kontua da. Boto emaileen aurrean, jabegoaren gizatasunaren eta zuzentasunaren lege orokorren aurrean eta jainkoaren aintzinean erantzule direlarik. Gizatasun sentipenak, edota beste edozein arrazoik bultzatuta, beste inun sorturiko elkarteek ez dute horretan zeresanik. Nire gandik ez dute inungo sostengurik jaso, ez da jasoko ere. Egiaren iturbegi garbiagorik ezagutzen ez duten horiek. Haren isuria gorago bilatu ez dutenek, alegia. Biblia eta konstituzioan gelditu dira. Zuurki gelditu ere. Eta errespetuz, zein apaltasunez, handik edaten dute. Baina urxirripa aintzira honetara edo putzu hartara nundi keltzen den ikusten dutenek, kemena bildu eta erromesaldia jarraitzen dute itur begirantz. Ameriketan ez da gintzarako genuz jantziriko gizonek agertu. Urri dira munduaren historian. Badira milaka izlari. Politikari eta hitz ederreko gizon. Baina gaur egungo arazo gatazkatsuak konpontzeko gai den mintzalari batek ere, ez du oraindik ahoa zabaldu. Elokuentzia elokuentziaengatik maite dugu, eta ez, adieraz dezaken egiagatik edota susta dezaken eroitasunagatik. Gure legegileek ez dute oraindik ikasi libre eta askatasuna, batasuna eta zuzentasuna zein baliotsuak diren nazio batentzat. Ez dute genu edota talenturik konparazioz apalak diren gaientzako. Zerga eta finantzararako, merkataritzarako, industria eta nekazaritzarako Kongresuko lege mintzatzeko trebetasuna izango balitz gure gidaritza bakarra. Eta herriaren eskarmentu egokiaren eta kesu eraginkorrek zuzendukoz balute. Amerikak ez liok iluzaroan eutxiko nazioen artean duen postuari. Orain dela mila eta zortzie urte idatzi zuten testamendu berria. Behar bada, esateko eskubiderik ez badut ere. Nunda ordea, legegintzaren zientziarako isurtzen duen argiaz baliatzeko behar adinako jakituria eta trebetasun praktikoa duen legegilea. Neure burua gobernuaren autoritatearen menpean jartzeko irrikan naiz. Nik baino gehiago dakiten eta trebeago diren horiek gogotsu obedituko baititut. Eta gauza askotan, hainbeste ez dakiten edo horrein jaio ez diren beste horiek ere bai. Autoritate hori, ordea, ez da garbia oraindik. dik. Guztiz zuzena izateko, gobernatuen bai eta onarpena behar du. Nire pertsona eta ondasunen gain ezin du ark inungo eskubiderik izan, nik eandakoa zap aparte. Monarkia absolututik mugatura dagoen aurrerapena, eta monarkia mugatutik, demokraziara, gizabaabanaakoareekkiko zinezko errespeturantz eginiko aurrerapena da. Filosofo txinatarra ere? behar bezen jakintxua izan zen gizabanakoa imperioaren oinarritzat hartzeko. Demokrazia alda, ezagutzen dugun moduko demokrazia, alegia. Gobernu egin egindaiteken azken hobekuntza? ezin alda giza eskubiden ezagupen zein antolaketarantz beste aurrepa egin, Estatuzinnez aske eta ilustraturik ez da izango, Hark eta estatuak, gizabanakoa indar garaaiagotzt eta independentetzat onartzen eta gizabanakoaren gandik, indar eta autoritate oro datozkiola ametitzen eta horren arabera tratatzen duen arte. Plazer hartzen dut irudikatzen, Azkenean gizon guztiekiko zuzen izaten lortuko lukeen estatua. Gizabanakoa auzo gisa begirunez tratatuko duena. Bere lasaitasunaren kontrakotza hartuko es lukeena gizon bakan batzuk harengandik aparte, arekin nahastu gabe, haren baitatik at bizitzea. Beti ere auzoeen eta urkoen bete behar guztiak komplituko zituzketen gizonak. Halako fruiturik eman eta heldu ahala erortzen utziko zuken estatuak. Bidea prestatuko zion estatu are perfektuago eta bikainago bati. Azken hau ere imaginatu dut, baina ez dut inun ikusi orainik. txerezaderen artxiboko beste atal bat entzun duzu. Gure doinoa da, Charleston Behind the Arctic Door, Dance of the Wind, arena. Beste dikadira zizean, gure musikak, jamendo puntuko hartuak dira, eta soinu efektuak berriz, freesound.cometik puntuko metik ateratakoak. Podcast hau egiten dugu, jasonen harinagak eta Ana Moralesek Bilbo hiria irratiko Estudioan. Gure audioak online entzuteko edo eskuratzeko eta podcastaren arpide egiteko, bilagaitzazu itzazu iTunesen edo joan gure blogera irubbikoitz.a blogak.a com barra isa a lp. gaude zure iritzia jakiteko eta zure gurariak betetzeko. Beraz, gure blogera soazenean, ezaztu iruzkina ustea, eta irakurgai proposamenak egitea. Ezkerrik asko gure eraur biltzea gatik, guztora egonbazara, etorri hurrengo batean berriz ere, Xerezaderen artxiboa Literatur podcastera, Laster arte!